دا جمعه ورځه ته جمعه ولې وی نو دا دې وځه وې دا چې په دې ورځ باندې د خلک ډېر را جمع کیږي په جماعتونو کې نو دا اجتماع دا د خلکو د اجتماع وایي نه د ته جمعه ویل کیږي یو بل وځه دا چې الله پاک عرش او کرسی زما کو اسمان نور او سپو مه الله او قلم آدم علیه السلام پدې ورځ پیدا کړی د جمعه پر ورځ باندې د ټول سیدونه الله پیدا کړی د مخلوقات راځه مکرده. او د جمعه پر ورځ باندې د آدم علی السلام بدن مبارک جوړ شوی دی روح پکې پوکلی شوی دی. د دې وجه مو جمعه جمعه ولیکيږي چې روح او بدن یو ځای سره اجتماع پدې ورځ باندې شوی دی. او بلواګه د جمعه دا ده چې پدې کې روح رحمت او مغفرت په بند نو باندې په دی وسې الله پاک را مکرريدي یو بل بنده تپوس کې چې د یو موځ د تیوم سره د سو وختو منزونه ادا کېږي چې د ی منزه د پااره بنده تیوم اوو نو په دغه وم باندې چې څومره منځونه د کول غواړی نو کولی شيې او به ورلهینې دي او بشته دی نه نو پهی ووجبانې بنده وم اوه پا داغ تا ممبان فرز، سنت، نفل، قضا، عدا، چه سم رکور گواری کمی پوری چه ناقض الوزو نی راغلی یعنی اودس نی مات شو پا داغ تا نور منزونا کی شي یو بنده تپوز که چه اللہ تعالی فرمایی چې چه اے زما بندگانو دے کې کم خلک مخاطب دي او دا قرآن که کم زیکه ویلی شوی دے نو دا هر زما بندگان او يا عبادي قران شريف کې ډير روزاينو کې الله پاک فرمایلي عامو بندیانو وبنديان ته هم پدې کې خطاب دي او خاص بنديان ته هم پدې کې خطاب کیږي سورته زمر صلي رشتما سي پاره کې دره 25 तम نمبر ايات کې الله فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. پیغمبر علی السلام تعالی فرمایي چې و فرمایي یا عبادی الذين اسرفوا ای زما هغه بندیانو چې پازانه اصراف کړی دي زیاتې کړی دي علی انفسهم پخ پلوزاننو لا تقنتم رحمت الله دا الله دا رحمت نا نا امید کېږه ما ان الله يغفر الذنوب جميعا بیشک الله پاک بخي ګناهونه ټول انه هو الغفور الرحيم بیشک دا الله پاک بخون کې او محروبان دی په دې آیات کې الله پاک چې ارحم الراحمین دی د خپل بے پایان رحمت او دا عام مافا کولو یو عظیم شان اعلان الله پاک کړی دی نو اوس کې یو ډېر سخت مایوس ولعلاج مریض وی هغه کمدې د پاره یو خل اعلان لري چې الله به شفاء درکې که یو مشرک وی ټولو مرې شرک کړي وی ملحد وی د دین کو روان وی زنديق وی مرتد وی یهودی وی عیسائی وی آتش پرست او مجوسی وی بدعتی وی هندوی سیک وی, وی، بدمعش فاسق فاجر وی هر څوک چې دا آیات واری نو د الله د رحمت نه د نا, نا امید کیږي نه ځکه چې الله پاک د ټولو گناهونو د معافے اعلان کړي دی او الله قادر دی معافی کولې شي څوک ته تپوس کولې ني شي نو بیا بندا ولې نه امید کیږي البته دا خبره ضروری ده د ش او کفر نبا توبه تووب او اوباې بغیر د توبه نه شرک او کفر الله ماف کوې نه نوور ټولګناونه که بنده تووبنی استوم الله محروبان شي بنده نه د چېمان شي الله بخنه نه کې ان الله الله ی غفرو انیشرکه به الله بخنه نه کې د دی چې بند د الل سره سووک شیک کې یغ فر مادونونه ذلك کللی من او الله بخنه نه ما دون ذلك که د د ولې مې شه چاته او غواړي لوار غناهونه اس هم په نیکو اعمالو باندې ماف کیږي او غټ غناهونه چې نا توبه غواړي بغیر د توبې نه ماف کیږي نه او شرک او کفر بغیر د توبې بلکل معاف کیږي نه نو یا عبادی ای زما بندیانو دا یو ډېر د خولي د مینې او محبت اعلان چي الله ای زما بندیانو نیکان خلق چې وفات کیږي اریت او الله پاک فرمایي فدخلی فی عبادی زما ما بندیانو کې داخل شوی ولخولی جنتی بیا اذا ما جنۃ داخل شوی رابعه بشریہ رحمت الله علیها یو نیکه بزرگه بیبې ده ویدا چې وفات شولا نو چا خوب کې لیدلو تپوسې تکړه دي چې سمامل او شولا وی فرشتې په قبر کې راغلی او تپوسې کو چې رب د دی مر ربوک رب د سوګري او دې خوب کې دا وای چې ما د فرشتو ته وای چې تاسو پخپل لار شي او اول د رب نه تاسو وکړه کزره زره زره زلا وې ما چې رب مې الله رب مې الله دا بدونه د فائدې نیوي الله نه تاسو وکړه چې الله ما تخپل بندوي او کنه چې الله و چې تزما بندای نو بس زدا الله بندای ما په دې باندې وزړه خوشاله ما او ما نه الله ایر نه د ربي الله نو وقل يا عبادي الذين اسرفوا الله انفله تک نهتونوم رحمت الله د الله د رحمت نه نهامده کېږمه د الله خپلو بندو ت خطاب کړی یو بند دی چې هغه جبه ډیره ترتلړی او چاړی ده الفا ص شي ویللی دی به منڅنګه کوي دا کم بنده جبه چې ګونګې ده او خبرې نه شي کوی نو په د بنده باندې په منزهې قیام فرست دی نو گونگا با ولادوی او جب خوزول پی ضروری ندی اسی دا قیام اغا مقدار دی پورا کی او دا منظر اغا سبق دی وینا دا گونگا منز کیگی صرف قیام رکو سجده حرکات بکی او منز دا دا کیگی بل بنده سوال کیک دا منظر پا وقت که دا انسان دا غا خونو ناوین را او تلاو تیره شلا نو منز کیگی او کنا بنده داس چې هر وختې د د د اوروونه وراتلله او لږ ساتم اوددریدله نه نو دا بنده معزور دی د هر منزه د پااره به دی او دس چارام کوي او په دغې اودس باندې د چېڅونه منزونه کوي نو کولی شي او که معزور نو دومرره وخت په دی ک و فرازی چې په دی کې او دس چارم او منځ کول شي نو بیا د معزور نه دی که د پوه د د کې وونه راغله نو د دسلام اوګرضی او بیا که پور چې دا وینې او نو درې دلی آغه پورې دی صبر وکي چې وینې او درې کې بیا به د څ چارې دامو کې موز بیا وکي په دې وینه باندې او د سمات شومز مات شوت که یو بندنه ویتر سحوان قزا شي ایر شوتې او د اونکل ویتر نو د دې ویتر قزا بروړي څنګه چې د فرض او قزا د نو د قشانت د ویتر قزا هم شتا سهحر د بانګه پورې غذا کېږي نا که دسه هرر د بانک نهروو ویا شوو چې بګامې تر نهدي کړی د بیارو هم کولی شي بل بنده سوال کوي چې د یو انسان نه تر ډیرره وخته منځونه غذا شوي دی اوس من دس شو کړی دی نو د دغه غذا منځو په باهېڅح حکم دی نو دا بنده چې د د منځو ډیر غذا شوي دی اوسې په منزه شوور کړی دا نو د هر منزه سره یو يو یومنز با قضا کای کډیر منځنه قضا کول شو می اجازهت ته خدا یو يو یومز آسان دی هر منزه سره به یو يو یومون قضا کای لکه سحر د منځ سره د سحر منزو, منزو کې ماسپخین سره د ماسپخین مازیګر ما خام سره مازیګر ما خام شو کړه ورځ او تاریخ معلوم وي نو پنیت کې دا غوې علم پکارد یو کنا معلوم نو بیا به نیت تاسو کیږي اول ماسپخین بیا یاد کی اول ماجیګر اول ماخام او او چدن کم منځونه قضاشي پغې کې اول ما سپخین مون او شو او دی پسه چې کم دویم مون دې اوس با آغا اول شي نو په دې طریقه باندې به با یو یوم منځ کې هر یو مون چې ادا شو ناګې پسه بل مون اول جوړيږي تر دې چې اخر تر اور رسید او ټول رسی مونځونه ختم شو یعنی هر یو مون سره اول واخیا دی یا داسې ویل شي اخر ما سپخین اخر ماجیګر وغې که اوال وی او ک اخیر وی په دې طریقه منځونه خلاصو بیا لدې نه پس فرس کړه د شک د یو اوسو منځونه براونه نورم پاتې وی مثال په تور د کال منځونه پاتې نو یو کال چې منځونه راوګردل وی شاید یو میاش نیمه واپس بلم پاتې وی اوس دغه خبره یقین سره نشي کولای چې نور قضا دی او که قضا نه خو احتیاتا دی نور قضا منزونه کوي نو په داسې احتیاطي قضا کې با دا فرض بر سلور چېوي نو څلور با به ډک رکاتو نه کوي نه صورتې فاتې حی سره به صورت یادې ونهوي ت رکاتونه دی نه کوي او د خام با سلورو کی او ویتر با هم سلو کی, کی, کی, کی او د درې رکات چې سلور کوي د دا ګوره همیشه خبره نه د احتیاتی منځونو کېده چې دا بره قذا شوي که به نی شو خو احتیا ن کومه نو کې به په درې رکات د قوون ووي او سلو رکات به ور سره هم یوازې کوي بلې وبنده ته پوس کوي چې یو انسان د چاغه قیام کولې شي خوروکو او سجده نشي کولی بیمار بیماردې عذر دی ورته نو دا بنده به مونږ څنګه کوي نو کم مریض چاغه په قیام باندې هو قادر دی او ورکو سجده نشي کولی نو په دغه قیام لازم نری د دې پناستبه ان منځو کی او اشاره به کوي رو چې د کولی نه دا نو د پارا د اشاره کوي بلی او بنده تپوس کوي چې د ن او د خو غریبه لرکلو د پارا سو علاج را ته و خیر نه دا ب د ماخام نه پس صورت واقع د یو ځل ووي کم بنده چې غریب دی نه د غریب اعلاج دا چې ماخام یا ماس خوتن صورت واقع یو زل دی وي دوه میلااج دا د کور ته د ور د داخل شي نو اول د سلامو کې د خپل کور بندیانو ته بیا د په پیغمرله السلام یو ځلی دردو وي او ور رپسې صورت اخاص دی یو زل وي نو دد وظیفې د برکته هم نیستی او غریبي به فمالداره بندې بدل شي او یو علاج چې داې چې دګونه کارونه د پرږ دي ترکې معسی نو سره د نی فمالداره باندې بدل شي بل بده تپوس کوي چې یو سړی فاات شي او په اړه باندې داغه د دا خزه مہر پاتوي نو سبا کوي دا بنده چې وفات شي نو اول دته د مال نواب د د گور کفن او کلی شي د گور کفن انتظام چې او کلی شي نه دا غي نه پسه دا باندې قرضې پاتوي هغه قرضې بخلاص کړي شي او د خزه مہر چې د نو دا هم یو قرض دې دابم د دا شره ور شي د با نه پس ک د مده سووسیت کړی وي نو د پاتې مال کې درې م حص کې وسیت باندې به عمل وکړ شي د هغې نه پس چې سپاتې شيغ به په وارستانو بانې تقسی کي شي کم چې شعی وارسان دي غوی د الله د قانون مطابق خپل خپله ابراهورړي شي بل بندله تپوس کوي چې د وفات شوي کسانو تصویونه په کور ک ساتل څنګلي د جاندار تصویر کاغذه حیوانات وی او که انسانان وی خپل لوی او کپړدي وی کوم استادان وی او, پردی وی. وی او پیران وی هر سوچي وی داوی تصویرونه ساتل جایز ندي د جاندار تصویر ساتل جایز ندي اته موجوده وخت کې د پاسپورت او د شناختي کارت نا ز خلاصې منشتهره حاج عمره لپاره چبندزي نو بغیر د پاسپورت او شناختی کار نه پریددی نه نو د دغ عذر د ووج نه چې دا د حکومت ته طرف او بندی ده په ک بنده گونانگار نه دی یا د هر یو ملککو چه کم کرنسی د پاغین تقریبا تصویرونه شته نو دا هم امو خلکو د وس نه بحر خبره پهې نانگار نهدي او د وس د لاندې کم تصیرونه چې دي نو دا ختمول په کار دی بل بنده تپوس کوې دا مانزه نه تاسو ویجتارینه دعا کومایواله په احادیث کې چې څومره دعاګان راغلي دي د غټول دعاګان بهترین دي خدای شخلاصا او نچوند دعا چې په حدیث مبارک کې دا ناغدا ده یا الله زستانه سوال کوم د هغه خیر او برکت چې کم پیغمبر علیه السلام خوسته دي او زه پانا نصیم پتاوانه د هغې شرنا چې پیغمبر علی السلام ته پانا غوستره نه دغه نه ز پانا غواړم نو د پیغمبر علی السلام چې سومره د خیر سوالونه د الله نه کړی هغه ټول په دې کې راول او سومره شرونه فسادونی دا غې نه پیغمبر علی السلام پانا غوسهسته په دې دعا کې دا هم راغله یو دا دعا هم کټی الله ما مستجاب الدعوات کې یعنی کم سوال چې زه کوم زمما سوالونه قبل اللهم إني أسأل كالعفو والعافية للعزستان ما في غوار ما عافية غوار ما داخل سؤالو ندي نور پا حدیثو كي شمرا دعا غاني طول خلق دعا غاني. بل بنده تا پوز كي ش دا تاهمم سطوي ناو تاهمم دا, دا او دا ديخ بالمانا قصد او ارادة دا او دا شريعت پا كي مخه او د واړه لاسونه کول خو اول به دا بندنیت وکي د تياموم نیت وکي بیا د واړه لاسونه د تلي پزمکا په خوره باندې یا په دیوال باندې په کاني پشګه په سیمټو و غیره چې داسمه کې جین سوینه په هغه باندې بد د واړه گزار او بیا بدغه لا سونه په مخ باندې راکاگي دوباره با بیا گزار او کی او پاغه باندې بدوار با لا سونه د ګوتو د سكونه ترسنګلې په هر طرف ته مسکی نو پاک از مکه باندې یا د زمکه د جنس نه چکمشي وي پاغه باندې تیمم کیږي دغه تیمم شو تیمم الی روا ده چې کله او بو یا او بشتا خونده بیمار دی او د او بو استعمال و تا تکلیف او نقصان رسي او دا مسح سته وي نماز لاس راخ کل لوند لاس راخ کل دا مسحره په یو اندام باندې لوند لاس راکږي لکه بنده چي چار ادم کوي نو مخ زيدواړه لاسونه او وینځي نو په سر باندې مسکه نو لوند لاس په سر راکږي دا مسحره بل بندا سوال کوي چې د غیر مسلمان جوټه څنګه را پاک که کنه پاک را که خوله پلیتا نوه نو د غیر مسلم جوټه پاکه ده او که نه ده غسات شراب سکلی وی یا د خینزیر غوخه خوالی وي وی نو خوله پلیتا ده ده که کې د جوټه هم پلیتا ده کافر که ورکوٹه ده و که غطه یو حکمه ده نور د کافر نه غیر نور بندیان هم حکمه یو ده یا زنانا په حیز یا نفاس کې د نه د غیم خوله پاکه ده بان سړې دے جنوب دے نو جټه پاکا دا البته کہ دا غثات څنګه دند شي خلک کی اچوري پاغه باندې خلم پلي ترا او جټه هم پلی ترا یو بندا سوال کی چې د قبرستان لرګي یا واخره بل کوړه اورل د سوځول د پارا دا څنګه جایز دی او که کناجایز چې کله یو مقبره مقبره شولا او بیا پاره کې وني شي وي و وغيره شي وي او دغه ځمکه د چا ملکیت نوي عام مسلمانانو د پاره وقف وي نو د دغه مقبره وني او خرسي کلیشه دغه قیمت به اون پدغه قبرستان باندې اوله ګول که کړه قبرستان کې د دې پیسو لګول ضرورت نو نو بیا دغه پیسې یو اجتمעי مفاد کې خرج کولی شي دغه یو نږدې ده چې جمعات د هغه کې ضرورتي یاديني مدرسه او هغه کې ضرورتي اودل غولي شي اجتماعی د ټول قوم د شریک کار وی هغه کې به ولګي بل باندې تاسو کې بعض خلک د جنازه په وخت کې بوتان سپلن نه اوباشي نو ده په حق لاسو حکم دي کدا زمکه پاکوي او دا پيزار بوتان سپلي اون پاکوي او پخپو کړي وي بندا او دا جنازي منځ کي نو منځبه اوشي او کدا زمکه پليتا وا او دا بوتان پاکو نبياب دا بوتان او سپلي د خپونه او باسي او دا غي د پاسه که او دري دي نو منځبه اوشي او کدا پيزار پليتو نبياب کدي پخپو وي اون پاکي جنازه نه کوي او کدا خپونه د اوېستل نو هم پاکي جنازه نه کوي بل بندا سوال کوي دمنځ په وخت کې ټوپې نه وي دا رومال چې بنده په پوزه پاکه یغه په سر باندې واچي سر په اوتړي نه دا څنګه دی یا په لاسو نه پاکي دا اگر رومال سر باندې من څنګه شي نو منخه پاکې دوبه اوشي قداسې رومال کې د غم خا دې کې ملاوي دی شي چا سره یا دا د میزرو د پلاستیک ټوپې چې جماعتونو کې پرتی وي دغه ټوپې کې د میزرو د پلاستیک په دې ټوپې کې د چتواتل اتلې شي ګرام خادله لټلو کې ورتزان بدخکاری په رومال او په دغه ټوپه او تزان بدخکاری نو د الله په مخ کې په داسې ټوپه او په داسې رمال موږ بدخکاری مکروه ده الله پاک دې د دین په مسالوبه نه ټول مسلمانانو ته په یو او د عمل کو توفیق دې الله پاک ټول ته نصیب کی سبحان محترم اوریدونکو مولانا مفتی عبد الله شاه صاحب دا شپاگم نمبر کیسر د پرچو ډک شو دا بتا ستا پی خور خار کې بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سر فقیر خان ناصر خان کیسر دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دینا علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب دا هر جو میں تقریر با ہم تا ستا دا دی دکان نترلہ سکی دیشی تیلفون نمبر دا دو سو او موبایل نمبر دا دی زیرو داشه که موقیدی چې په هغه کې سلام کول مناسب ندی یا سلام وکړي شو دا جواب ضروری نیوی یو قاضي چې په مجلس د قضا کې ناشتوی او د دوه فریقو په منځ کې هغه فیصله کوي د دوه اړو بیانونه اوری او, آو فیصله نو دغه وخت کې د دې قاضي ته څوک سلام نه کوي بون چې ویلیکېږي نو داغه وخت کې د څوک سلام نه کوي په خوراک سکاک کې څوک مشغول وي نو, او نو دا سلام مناسب نه دی الوتہ دا څه کس جا اوږي وي او سلام اوکي دی ابل وته دا تعام ست اوکي په دا سنده بندا سلام کولی شي چې کم بندا په مانځوي نو بل دی وته سلام نه کوي د방 او د اقامت په وخت کې د ذکر او د تلاوت په وخت کې سلام مناسب نه دی د تعلیم او تعلم په وخت کې مشغول کسانو او سلام جایز نه یا یو بربان بندره به حجاب دی غسل کوي یا استنجاء کوي وغيرها نو داسې وخت کې او سلام جایز نه او د سماعت تناسوی نه دی سلام مناسب نه یا یو بنده د خپلې بيبي سره په خبره اترو مشغول نو نده ته هم سلام جایز نه دی په خط کې کچا سلام راو لےګ نو څنګه چې د زبانی سلام لازم دی نو داسې په خط کې را لېګل شوې سلام داغه جواب هم واجب دی بهتره ده چې خط د اوکت نو فورا په جواب باندې داغه جواب د اوکړی شي که د چا په ذریبانېزپنی ته ته سلام را ورسې د هغ جواب به مثال په تور جو سړی د توی چې فلانی ته ته سلام ویللی دی نو ته ته وای چې والی وعل السلام مسلام په تادم سلام وی او تا ته چې چا سلام در کړي ما دا پاه په اغه د پهسلام وي دا جواب ټیکر چېعلیکم سلام ځکه چې چا سلام را لګې دغ جواب پو نه چا چې راړو دا د جواب پو دا فرضو او واجبو په منس کې سفر اقله فرض هغه حکم توای چې پقطعی او یقینی دلیل سره ثابت شي وی او د بل سه احتمال پکې نه وی مثلا قطعی آیاتنا یا متواتر احاديث چې د بل سه معنی احتمال پکې نه وی یا یاد سحابه کرام او نو په اجماع سره ثابت شوی حکم وی نو دا فرض دی دا فرض انکار انکار کوونکه بنده کافر او بغیر د عذر نه دا, دا فرض پرې خودن که بندا کافر نه دی خو فاسق دی او ګناګار دی او د سخت عذاب مستحق دی واجب څه توي نو حکم توي چې په دلیل زونی سره ثابت شوی وي یعنی نه پتا شي دلیل سره ثابت شوی وي چې په اړه کې بل احتمال یو ضعیف هم وي مثلا یو آ, حکم کومس کوم د دو معنو والا آیات وغيرها چې یو آیات ویږي کې دوه معنی امکان وي یا په خبره واحد سره ثابت شي یا د یو مجتهد په قیاس سره ثابت شي وي نو د واجب وي د د فرض او د سنت په منسکی او مرتبه او درجه ده د نه انکار کول کې بنده کافر خو نه دي بلکې فاسق دي او بغیر د عذر نه پرې خودون کې هم فاسق دي او د عذاب مستحق دي د خطبه په دوران کې یه دا پیغمبر علیه السلام نم مبارک ذکر شی نو داغه وقت که درودویل پکار دیو کنه حدیث مبارک که را غیلی چه امام د خودبه پنیت بانده را اوته نو داغه وقت که خبره او منز بن ادا خرجه الامام فلا صلاته ولا کلام چې کله امام د خودبه دا پار را اوته نو منظم بن شو او خبره ام بن شو وسط امام خطبه وی او ده خطبه په دوران کې د پیغمبر علی السلام نوم مبارک ذکر شي نو کم حاضر مقتدیان چي اغه با په جواب باندې درود شریف نوي البته په کې درود شریف ویل جایز دي دا پیغمبر علی السلام نوم مبارک یا محمد ویل څنګه دي په دې قران شریف کې د ډېرو پیغمبرانو نمونه یا حرف ندا سره ذکر شوی دی لکه یا آدمو یا نوحو یا ابراهیم یا موسا یا عیسی یا یحیی په قران شریف کې داسې یا سره ندا پیغمبرانو ته شوی دا خو زمنګ پیغمبر علی السلام په دې ټول قران شریف کې یول زل حمد دنیرا غلچیا محمد بلکه القاب او آداب و سرا یا ایها الرسول یا ایها النبی وغیرہ دی. و غیر را غریدی پیغمبر د خپل اومتیانو د پاره پلار بلکه د پلار نه د اوچته درجه دی او زمون پدم معاشره کې هیڅ کوم خپل پلار تا نمنا اخلي بلکه القاب آداب و سرا ویل شي د اجي د اجي ګل بابا و نم څوک نه اخلي دا پیغمبر علي سلام درجه د خپل پلان ډیره زیاتره دیو اجينا پیغمبر علي سلام ته یا محمد ویل به ادب ده یو بندا دا تاسو کوي چې اوماتي پیغمبر علي سلام ته یا محمد ني شي ویلي نو په حديث جبريل کې یا محمد ویلي شوی دی هغه جواب دا دی ته پیغمبر علیه السلام نه با صحابه کرامو ډېر ادب د وجنا سوال نکاو ډېر کم سوالونه پیغمبر علیه السلام نه شي وی دی دا جواب ورکړي شي وی دي پیغمبر علیه السلام خپل خواش داو چې څوک دا سي د باندې بندرا شي چا غا دا آتا بو خیال ورن ساتي او به باکی سره غا د دین د مسلو ته پوښنه وکي چې زه جواب وکمو د صحابه کرامو ته د دین مصلح شي سوکا دا څوګه باندې سی ونه نجیب رايل السلام الله پاک داسي اور ناش ناشکل کرا اولګ چې تک سپينه جامع اغسته وه تک تور ویختیو په مجلس کې چکم صحابه کرام او وی چا هم نه پیجند نو دینه معلومیده چې مسافر دی او چې دا جامع پاک وي بدن پاک او داسې معلومیده دا چې غرد غبار په الوتنی دړي قریب زیادي د نږدې زیادي هغه بیا کیناس پیغمبر علی السلام سره نږدې څنګه چې په مازه کې په قاعده ناسکیږي د قشانت ژوندون نرمات کړل په خپل پتنونو لاسونه کې خوده بیا د پیغمبر علی اسلام پتن مبارک باندې لاس کې خوده او بیا بیا محمد اخبرني عن الاسلام وغيرها تاسو نه او کړل ترځه کې محدثین یو دا بیانې چې دا سړی د باندې والا په شکل کراګ جبرائیل د باندې والا سړی په شکل کراګ ناغره دې ...القاب و آدابونا زاننا واقفا غندخکار اکه نوزکی یا محمد ویلی دی یو وجه چې دا جدا علم یعنی نومی نده اغشتی محمد مانال دیر ستایلی شوینو اے یو بنددا تپوس کوي چې دا صحابه کرام کم چې سړی دی ناروی د پارا رضی الله تعالی عنه ویل شي نو دا شانته زنانه د پارا بم رضی الله تعالی عنه ویل شي نو نه دا له مذکر او د مؤنث فرق په پکیوی رضی الله تعالی عنه دا به د سړی د پارا ویل شي صحابی دا پارا او کم زنانا چې صحابیه ده دا داغی دا پارا رضی اللہ تعالی عنها دا دا ناری نو دا زنانا فرق موانس او مذکر بوی دا سپلو یا بوتانو سره منز کی دیشی او کنا یا یو بندن نوی سپلو او بوتان واق دینا پاگی کې دا شکرانی منز کو دیشی او کنا نو پده سپلو او بوتانو کې به منز د نشی کېره زکه د سپلو او د بوتانو د تلی صح دی او دا دا دی کې د مخپا د دی بوتانو تابع ده بوتان او سپل د خپو تابع نه دی مطلب دا چې کله بندا په سجده پروزي نو د د بندا دا خپو دا گوته د زممکننه تقریبا ان چې اوچتی راضی دکه چې دا سپلو د تلی دڅک پهمکه او لګې له نو د انسان دا پنج پهمکه او نه لګې ده په حالت دسسیجدی کې چې دواړه خپې د ځمک نه اوچتی وي نو دامونځ نه کېږي نو د سپلو او بوتانو کې دا پنجې د ځمکن نه اوچتی دي نومونځ او نه شو نو, نو ک دی او کنیوي دي که د شکرې د پارې او ک سپلوو کې بیامونز ونه شي دا جننای منزو که باران او خټوي په سپلو کې په پیزار کې د جننای منز به شي که نه انسانان د جننای منځ په پیزار کې کوي نوتی پارا دا خبره ضروری ده چې دا بنده په کم ولار ولاړ نو د غزم ک بم او دا کمی سپلی چې په خپودی نو دا به هم پاکې نو بیا به دجننای منز شي دمکې پاکوای او د سپلو پاکوالې دواړه ضروری دي او که دا سپلې د خپونه اوبا شي او د سپلو د پاس درېږي د خټو نظان بچ کوي نو بیا ضروری ده چې دا سپل د پاکېوي پلیې دي نووي لاند د زمکه کپلی او نو خیر دی او دا په کومو سپلو د پااسه چې درېږ دا سپل به پاکې وي نو علی به په د جنناازې مونځ شي که سپل پلیتی وي نو که د خپونه د استې د نوم د جننایمونځ نه شو یو بند د دفتر په وخت کې مونس کوي او لاوت کې نو دا به نو دا ډیوټ په دان کې نفل مننسکول یا اطلاوت کول من نه دي د ډیټ پهران کې نفرنسکول لاوت کول من دي, دي. البته د فرض منزه ټایم کراغې نو فرض من بهخواامخ کوي د ډیوټ په دان کې به هم کوي قبلی طرف ته مخکول او حکم الله پاک قران کې کمزې کې کړې دي نو په سوره بقره کې 144 نمبر آیات کې دویم سي پارا کې قبلتا د مخکوال حکم الله پاک کړې دي یو بندا چې وفات شي نو دا غا دا مال چې کمپات پاتره دا غه پا بارا کې د شریعت سره حکم دی اکل چې یو بنده وفات شي د نه مال پاتې شي وی, وی نو دا غه مال تا تار اکوې پته مال کې د دې مړي گور کفن اول یو حق دې د ټول مال نبا گور کفن خرچه وکړې شي د گور کفن علاوه بیا که په دې بنده باندې س قرضونه پوري نو هغه قرضونه به د ټول مال نه ورکړې شي بیا که سپاتې وي او د دې مړي وصیت کړې وي نو پدریم ما جصمال کې به وصیت نافذ کړی شي د دین علاوه کسباتي وی نو هغه بیا په وارثانو باندې تقسیميږي چې د دې مړی نه کم وارسان پاتې وي نو په هغه وارسانو باندې هغه مال تقسیمولی شي د شریعت مطابق د هر چا خپل خپل حصے قران او حدیث کې مقرره دي داغه مطابق به ورکولی شي دا لیکلي شوې کاغز یا ساده کاغز د دې ادب او احترام شتري او کنه نو کم کاغز چې د لیکلو قابلیت وي قابل احترام نه دا الله نن به لیکلي شوې یا بل څه نو دا هغه کاغز به احترام خیال بساتې شي او دا سکه غژونه داسې چې دا ټوایلټ پیپر ټیشو پیپر دا د لیکلو قابل ندي نو دا غژت چې د کم کار د پاره جوړ کړي هغه کارونه وپکې دي ټیشو پیپر ټوایلټ پیپر تخپل مقصد د پاره چې کم لجوړ شي هغه پکې دي شي د علاوه د لیکلو قابل کا دا قابل احترام دي دی د دې به ادب کول شي یو بنده تاسو کوي چې د مسجد درار کم جمعه ته وای په سورتې توبه کې د مسجد دیرار واقعا ذکر شوی ده پیغمبر علیه السلام چې کله مدینه منوره ته حجرت وکړ په دغه ځای کې او پیرو ابو عامر راهب پنومبه مشهورو ډیر خلکو د خبره به منله او عقیده په لرله چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته تشریف یوړو نو د تاغه مشری او پیری په ختمېدو شوله خلق د د پځایبانه پیغمبر علی السلام ته متوجی شو نو دا ابو عامر راهب پیغمبر علی السلام تراغه او په اسلام باندې اعتراض وکول پیغمبر علی السلام جوابونه کول خدا بد نصیب سړی پاګیبانه مطمئن شو بیا په اخر کې وی چې ز اوته دواړه پدې کې چې کم دروغ جنوی او الله دې د خپل علاقېن لره په مسافرې کې مړ کی د بدبختا دا خیره په خپل خیال باندې پیغمبر علی ته وویل او دې دروغجن او د خپل علاقېن بهر لره په مسافرې کې مرشد د پیغمبر علی السلام سره دښمنۍ کولا او چې چا به د پیغمبر علی السلام سره دښمنۍ کولا نو د بل اغي امداد کو د غزوه حونن پورې په تمامو غزاګانو کې د مسلمانانو او دښمنانو سره د مرګ لري شوی د جنگي دې لري اخیر کې حوازین قبیله یو لوی قبیله وچه اغوی شکست اخوڑه نو دا سڑه مایوس شو او بیا شام ته اتخته ده داگه وقت که شام دا عیسایانو مرکزو او ده پا اغزی که داگه خپل دعا د وجه نا یوازی مرشوی ده د یو سازش کرو د اسلام او د مسلمانانو خلاف د روم بادشاق قیصر اغای په مدینه منو ورابانده را اچو د حمله دا پارا نو دا دغه سازش په سلسله کې په مدینه منوره کې چې کوم منافقان او سیدل لغوی سره ساز باز اوخه خاتي وتراولېګه چې ز کوشش کوم په مسلمانانو باندې حمله کومه قیصر روم با په مدینه منوره باندې حمله کوي تاسو دغه ځای کې ځان لري او اجتماعی طاقت پیدا کوي چې دا قیصر روم سره تاسو بیا امدادو کوي او دا به په طریقه دا یو چې دغه ځای او مکان جوړ کړي په مدینه منوره کې او نوم ورله د مسجد ورکه مسلمانان په دکشې چې دا جمماتې نور جممات بنووي او په دغې مکان کې بیا واصلی او د جنگ سا د سامان را جمه کې د مسلمانان خلاف او خلاف په دغه دی کې مشورې وکې دا خې منافقانو د مدینه ته را وولږ د مشوره باندې منافقانو د مدینه منورې عمل او او قبا محله ده چې پغې ک مخکې نه په غمر سلام مض د قوبا جوړ کی دی دا هغه مسجد قبا سره نږدې منافقانو یو مکان جوړ کړه هغه له مسجد نو او پیغمبر علیه السلام ته دعووت ورکړ چې ته په دې کې یو دروازه تموز وکړه چې بخښته ورشي په مسلمانان مطمئن کول چې دا جماعت ته نو د دوی یو وفت پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او درخواست وکړه چې د قبا محل له یاره کورونه لري لري پور ډیر دی پمن کې زوی فان کمزوري او بیماران خلک شته چې م د پورا ته پوره رسیددي نه شي او مزجد د قوادو نهفره خ نه چې ټول پهکیې شي نومنې او دویم جممات جو جوړ کړې د ځایفاانو کمزورو بوډاګانو د فې دپاره تاسو پهې موځو کې نو پیغمره لسلام دغه وختې د غضوی تبوک ته یا کې مشغولو دوی سره واده وکړه چې د سفر نه واپس را نو په د جممات کې به موض وکوو چې کله پی غمره ل د غضوی طببوک نه واپس تشریف وړه مدینه منوره ته را قریب شو مدق وقته الله پاک آیاتو نازل کوده د منافقانو هغه پټ سازش الله پاک ښکارک آیات نازلیدو نه پس پیغمبر علی السلام خپل یوسو مرګری اوله ګل حکم توک چو او توک چرشه او زماده ورتلونه مخکه مخکه دغه منافقانو دا برایې نام مسجد دا ختم کروانه کې اونړاوه او با غزه اورو لګوي صاحب کرام marked لاو هغه آبادیه تس نس کړل <سؤال> ازمکه سره اواره کړل پیغمبر علی السلام چې بیا مدینه منوره او راورسید نو دغه مسجد دیرار د غزې خالی پروتو نو پیغمبر علی السلام عاصم ابن عدی یو صحابی رضی الله تعالی او هغه ته اجازه ته چې د غزې کې ځان لکور جوړکا هغه وترس کې چې یاد الله رسوله کم چکم ز پبارکه پا قران پاک کې آیاتو ناظر شي وینم دغه سپېره زکه ځان لا کور جوړول نه خوغم البته ثابت ابن اقرم یو محتاج دی ضرورتمندې کورې نشته هغه ته اجازه ته ځان لا په کور جوړکی دغه په مشوره باندې پیغمبر علی السلام دغه ځے ثابت ابن اقرم ته ورکوه ثابت ابن اقرم په دغ ځای که ځان ل کور جوړ کغ پهې آباد نشو شو وده نه ده کړی بچی پیدا نشو یا که پیدا شنو ووف شو تاریخ والا کې چې دغه ای داسې دا من حوس او سپیره دی چې په دغه ځای ک چته یو مرغ جاله نه د اچولی اغیا نهدي اچولی بچین نهدي راړی چېته کمتر هم پهې اغیا نه دی اچولی او بچین نهدي راړی انسان به پک آباد شي نو داګه دې چې کوم آبادی شوه ته مسجد ضرار ویلې دي د بارکدا آیاتونه الله پاک نازل کړې دي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفر و, و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نو دې دې کې دا مسجد درار دا غزرر وجه الله پاک بیان کړې دي اول ضرارا لفظه د معنی مغ نقصان رساول نو دایو مات د دا مسلمانانو ته د نقصان رساولو د پاره جوړ شوی دویم غرض د منافقانو دا چې تفریقا بین المؤمنین په دی باندې په مسلمانانو کې بټ تفریقا پیدا شي دلیل للی به شي جدا جدا به شي دغه طاقت به ختم شي دریم غرض او در مقصد د منافقانو دا چې ارشاد لمن حارب الله که مخالقت دا لود الله دا رسول سره جنگ کوي نو دا د غوی دا, دا پاره یو انتظارگاہ بوي نو دا دره غره دا کم زه کی وی نو هغه مسجد مسجد درار شو نو دا په اصل کې مسجد نه نو. نوم خو دا مسجد ور کړو خو مسجد نه دا د منزه دا پاره جوړ زه نه بلکې د دې دقدرې مقصد نو مسلمانانو ته رسول مسلمانانو کې تفریقه پیدا کول او د کافرو د امداد دا پاره یو د یو وخت دا کداسه جماعت چا جوړ کناغه ته مسجد درار ویلی شو کنا نو موجوده وخت ک کدا ریا کارا د پارا د زده او د عنا د پارا چا جماعت جوړ ک نو جماعت به جماعت وی اگر چي جوړون کی د پارا به د مزجد جوړول ثواب نوي او د دې جماعت به ادب او احترام کولی شي مسجد درار به وتنی شي ویلې البته مشابه د مسجد درار وتویری شي بل یو بندا دا داسوال کای چي مسجد التقوی دا کم جمعات تویلی کی او دا پکم زیکری مسجد التقوی کم جمعات او کم زیکری په قبا کې پیغمبر علی السلام چې کله هجرت وکه یې مدینه منوره ته راشه دوه یو کله راضی هغه تقوا وای دا قبا خلکو دا جمعات د پاره سامان ضرورت او هغه مخ کې او پیغمبر علیه اسلام چې دغه غزته تشریف راوړ وصحبه کرامو ته چې موږ د جمعات جوړول اراده را خو چې تاسو تشریف راوړون څنګه بنیاد پخپله باندو کې نو پیغمبر علیه اسلام په قبا کې جمعات جوړک مدینی منوره ته ورتلو نمخ کې مخ کې د دغه جمعات په بارکه الله پاک فرمایي چې دا جمعات به دی دي چې دې کې ته اوريګا او مونس په دی کې وکهلهزجددون اوسسه على تقوامن اول یوم حق ان تقومه في في حرجو حبونه یا تطرو والله حببل م حرين نو دغه ته مزجد د تخواوا دی چې دا په مدی مننو وور کې د مجد د نووي نه لک فاصله کې دی سار منځ نه پس اجانو ته پیاده هم تللی شي او هلته دوه کا تمځ کي نو دغې مجد د قوبا کې دوه کا تمز چې حدیث مبارک کرا دي چې سړی د 11 چاره دام او کېو مسجد قهوات الله شي دوه رکعات نفل پکيو کې د عمره عمره ثواب دي داغه مسجد مسجد قباء مسجد تقوا ده مسجد نبوي هم په تقوا باندې داغي بنیاد کې خوده لشي وي نو بعضي روايات کې را دي چې مسجد نبوي مسجد تقوا ده د دې ډول روايات کې څه مخالفات نشته لري دکه پیغمبر علی السلام فرمایي چې څوک دې عرف تراغ دې نجومي او ترويتي تراغ او ددن اسه تاسو کو نو سالوي په روزه بده د منز نه قبليږي چې چا د نجوميان او ترويتيانو نه تاسو کو نو سالوي روزه بده د منز قبليږي نه او د علم نجوم دا یو شوبا او یو شاخ د د شهر نو د دې اجازه نشته چې څوک یې زده کوي یا په باندې خلکو ته خبره ااتې کوي په د اجازت شتهري پهستوربانلی دا حالات معلومول جاییز نه دي پهسترو بانې د شپیر مسافر لار معلوی قبله لې معلووموي بس دغه خبرې پ کېږي نور په دی د چا قسمتونه معلومول جایز نه دي کلی نه یو بنده دا سوال کوي چې د شیطانی وسوسو او خیالونو نه ډیر پریشانیم خاص کردہ منځه تلاوت او ذکر په وخت کې ډېرې وسوسې راځي وی دعام راته او که اوس وسوي فراته او مخه الله پاک د ټولو مسلمانان د شیطانی وسوسو بچ کی او د دې لپاره وزفہ بداسیو کې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم شل زلا هر مانزه که مخ کې وو کرستوي یا پيوزل سل قراته د دروازې خپل پاکار دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم شلزل دروازه که پیاوزه او که هر سره شلشل کوي نو هم ان شاء الله د سره شیطانی وسوسه به ختم شي بله وبنده دا سوال کوي چې ماده څه اورېدلې چې پښوغان وجل یا وهل ګنادا و من کر پیشوگان راضی او لوخه کخلووی او د چرګو بچی تختای غوخه وغيرها ته سمبالو لنیشو کم حیوانات چواقی ډیر زیات نقصان رسې د کورونو مالکانو ته ډیر زیات نقصان او اخیره سې او د بچی بچی کېدو ا سو نی نو تاسه حیوانات وجل جایز دي خو په داسه طریقا چې په اسانتي روح او زی تکلیف ورته ډیر اوره شي بل یو بندا دا سوال کوي چې یو خاون چې خپل خزې تا پورا د خرچي پیسې ور کوي بیا هم خز د خاون نه پیسې پټای نو دا څنګه دي د خزې چې څومره واقعي ضرورت دي لك خوراک سکاک او جامه و غیره نو دا, دا خاون سي مواردا پورا خرچه بخاون ور کوي د دې نه علاوه زياتي خرچه دا جائز نه ده چې دا خزہ کوي نو اساس زياتي اصراف کول هم جایز نه بیا د اغه ده پاره د خاون نه په پټه اغشتل د دویم ناروه کار دي نو هره یو بيوي کم شرعی ضروریات وی تبعی انسانی ضروریات وی نو خاره خاون ته دی وی چې دا زما ضرورت ته او خاون ل پکار دغه ضرورت ور ل پوره کی او د اصراف او فضول خرچ نه دی خزم ځان ساتي او خاون دی هم سات د فضول خرچ نه ځان بچ کی اغلا اسم لا روا ده کدا خاون نو وی او کدا بلچا نو وی اغلا ناروا او حرام ده باره نیوبنده د تاسو کړې ده چې د جمعه د مونس د پاره وخت مقرر دی کله پداسه وخت کې د امام د وخت نه لږ پنځلس منټه رستواله ندا څنګه ده یو عصر په وج باندې که یو وخت داسې وشي چې امام لیټ شو لږ پنځلس منټه وته انتظار پکار دی و امام لا پکار دي چې هغه د وخت مقرر وخت دی دا غي خیال ساتي او بغیر د اوذر نه تاخیر دی ن کوی میانو لمپکار دی چې په دی بندې ډیر زیاد خفه کې گی نه او چیر چ کوی نه دا وخت پ بندې جمع جمعبانندې اثر کېږ چې با بندی د وخت کېږی جمع رنی او چې کله د وخت پ بندی نکی ک بیا په جمع کې کمی را ځی نو داسې نه چې خامخا کم فکس ټایم د دی پاغې د بندویی داس فرض نه ده او د انتظامي امور او د پاره د وخت له حاصله په کار دي مقتديانو لم سختينه د په کار چي د امام سره په ديوانه زياد چيړوږي يو وخت عذر دي بل یو بنده د ات سوال کوي چې د سحر مونز قضا شي بیا قضا کې نو سنت کول شته او کني دی دي که فرض او سنت دواړه قضا نو دار دا خاتون ارستو سنت او فرض بدواړه کوي دا نو ار خاتون ارستو چې نو ار ختم شي نو ار خصفا شي نو سنت او فرض دواړه قزابه کوي او که فرض کيو بندا د شهر جمع ولاړه او ډیرا اورا شي نو که د تخیالي جز سنت کوم نو یو رکعت علا نه کولې شم یا کما کم قاعده را لاند کول شم نو سنت به او کی او صفکه بودری گنا د صفون لری چې څومره لری کی دي شنو او بودری سنت به او بیا به فرض او جماعه کې شامل شي او که قاعده هم نشی را لاند کولی که سنت کینو قاعده م نه لانی کی بیا د سنت پرېګ دی او په جماعه کې فرض او کې دی شامل شي د فرض او کولو نارستو فورن سنت کول نشته دی البته که د نور خطو سنت کینو او دی کی فرض او سنت دواړه کله ټیم نه خطا شو نو دا سوال نمخکه مخ کې دا فرض و او دا سنت دا او که دا دواړه قزا شته او کله زوال نه پس وی نو دا فرض او قزا به او کی دا سنت او قزا بیا نشته دی دا جمرودنه یو اورر داتا پوس کوي چې یو انسان نه د ماسبه مین مناسبه دی اولا ازان تا. نو منز با پا تلی او لا د مازیګر اذان تا وخت شته نو تر مونږه په قزانیت ته لی او کنه د خپل وخت کدا ما سپخین وخت باقی وو لا مازیګر ټیم داخل شوی نو نو وختی منزنيت بکای حاضر وخت او کدا مازیګر وخت داخل شوی وی اگر چی اذان د مازیګر نه وی شوی کدا مازیګر ټیم داخل شوی وی نو دا ما سپخین د قضا منزنيت دی کی البته قضا پنیت ادا او ادا پنیت قضا دواړه کی دي شي دا څنګه یو کسو که دا سوال کوي چې د دین اسلام خلاصه صدا او په قران پاک کې په صورت سورته دغه خلاصه به وي دا دین اسلام خلاصه پا پاک دا چې بنده د طلب درزای الهي کوي د الله د رضا کارونه کوي چې په کوم خبره باندې الله راځي کیږي هغه د کوي او په کوم چې الله پاک نارازکیږي دا غې نه د ځان بچي نورزای الهی او اتتباین به بی صلی الله علیه و د پیغمبر علی السلام د سنت طریقو اتتبا په دې کې با د اسلام ټوله خلاصوي د الله پاک حکمونه منل او د پیغمبر علی السلام نورانی طریقو باندې عمل کول درې ادم خیر نه یو بنده دا سوال کړي دي چې باز خلک پوړマンス کې خبره اترې کوي نو یوه فلانې په جنت تځي او فلانې په دوزخ تځي د دې لپاره کې د شریعت څخه حکم دی حدیث مبارک کراغې لیدي ظن المؤمنین ظن المؤمنون المؤمنین خیره ما لم تراه شرره په مؤمنانو باندې د خیر ګومان کاوه مومن تخا نسبت کاوه ما لم تراه شرره تاسو جو شي شرط دې لیدلی نوي هر مسلمان باندې دا ګمان وکړي او امید د خدای په بخلي وي خدای به جنت تبوزي او پچا د دوزاخي کې دو حکم مکوا دا علم الله تر چې څوک به جنت تزي او څوک به دوزخ تزي الله د ټول مومنان جنت تبوت لیک ټول د دوزخ نه الله پاک بچ کی اګونه کبیره دا کمه کمره نو غناي کبيره هرغه غناده چې د اغه په وجه باندې په شريعت کې عذابونه ذکر شي وي چې دا کار کچا او کنو دومره دای غنا دای به شازاوي دغه غناهونه یو الوی فرست دي البته بعض غناهونه په حديثو کې راغلي دي چې داغه اغه ته غناي کبيره ویل شوی ده لکه ده الله سره شریک گرده ول ده یو لوی ده ده مور پلار نافرمانی کول لوی گناه ده ده مال خوړل ده سود امدنی خوالل میدان جنگ که ده کافرون نا یا یو پاک دامن انسان ناری نا زنانا پاقبان ده تحمت لگول ده زنا الزام لگول ده بیت الله بحرمتكوال شراب سکل غلا کول زنا کول ده غط غط گناهو ندي بغیر ده عزرنا دو ده منز پیوزه کول یعنی قضا کول ده یوم منز بیابل سر کول ده الله پاک ده رحمتنا نا امیده که دل دام گناه کبیره ده ده الله ده عذاب و ده سزانه بفکره و بخوفه که دل دام گناه کبیره ده د میراث حسا نو ورکول گنای کبیرہ او دارن د دا ناریناو نو د پارا د پنسې گټو نخ کټ کول ادم گنای کبیرہ دا دوه مسلمانان چې یو بل سره خفه یو دوی راځي نه منکی نو دا هم گنای کبیرہ دا او تک تکبر کول دا هم گنا دا دارنګ یو بوڑا سرادې بُډاوالی د زنا په کار باندې امر دام ګناي کبیره یا یو بادشاه سرادې حکومت او د اقتدار دې دروغ وې دام ګناي کبیره رشتہ دار سرار رشتہ کول یا چا سره احسان نکړي او بیا دغه بار بار زبات نه کې یادا کې یا یو شری دی چې هغه دی یوس دی دی یوس د تا چې دا په کور کې زنانه دي د ګناه کارونه کیدی په پوهه دی او دی په ځان غلي کوي نو د به حیاه د کار نه منکاینا دا څنګه نورم ډیر کارونه دي چې د ته د لعنت اسباب دي او دا ګنای کبیره ده د دې په وجبان لعنت په انسان باندې راځي کم یو انسان چې بلبان لعنت وینو د دې څه مطلب نو دا سوال مخ کې او شو چې لعنت د الله پاک د رحمت نه لري کېدل او کوم بنده چې لعنتی ویلی شو نو لعنت پر هغه نه شو نو لعنت پاکا فربانلې اشتا په شیطان باندې شتا او مسلمان باندې لعنت ویل جائز نه دی بل یو بنده دا, دا سوال کوي ځې بعضي خلک ډېر غوسه کوي نو دا دې غوسه اېلاج چاري دا غوسه یو ډېر تریخ ګټته دا ګټ چې کم بنداو کنه الله پاک به ور ډېر زیات ثواب ورکي چې دا غوسه ورجی نو دا وخت کې دې و چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې یو علاج شو او بلای لا جدار چې جبا بند بالکل ځان کوږې کا او بلای لا جدار ک ولاړ نو کینہ او که کناسته نو سملا غوسه بدلاړ شي یخه او به اوس کا نو دې سرا غوسه ختميږي او بلدا چې دا, دا الله لوی مخه ترا ولا تعالی چې غوسه در شنو دغه وخت کې تا تزان ډیر لوی او طاقت ورخکاری دا د تصور که چې الله زمان ډیر لوی طاقتوال دی زده یو کمزوری سړی په مخ کې غوسه کوم دی زمانه کمزوري دی جواب نشي کولې صبا چې زه د الله دربار کې اورېږم او زه د ګناه په وجه ملامتیم زه به سويم الله په قهر او په غضب باندې وي الله د قهر په مخ کې زه جواب نشم کولی زه کمزوري نو ست مخ کې چې کم کمزوري بندر نو تدغه په کمزوري یاره